RUGĂ PENTRU IERTAREA PĂCATELOR Știu că-ţi vinovat, părinte, știu că vina mea e mare, vina fără de iertare, când bat joc de cele sfinte și ne socotesc Scriptura, când păcătuiesc de-a rândul și cu fapta și cu gândul și cu ochii și cu gura. Știu că-ţi vinovat, părinte, dar cu mult mai vinovat este acela care minte. Eu nu mint, eu sunt ca tine. Nu știu dacă e greu sau bine, dar nu cer să fiu iertat, fiindcă tu trăiești în mine și cum tu faci numai bine, ce fac eu la fel cu tine, nu-i păcat.